ייתנו לבית ישראל לשבטיהם. כה אמר אדוני אלוהים, רב לכם נשיאי ישראל, חמס ושוד הסירו, ומשפד וצדקה עשו, הרימו גרושותיכם מעל עמי, נאום אדוני אלוהים. מאזני צדק ואיפת צדק, ובצדק יהי לכם. האיפה והבט תוכן אחד יהיה לשאת מעשר החומר הבט ועשירית החומר האיפה אל החומר יהיה מתכונתו והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמישה ועשרים שקלים עשרה וחמישה שקל המנה יהיה לכם זאת התרומה אשר תרימו שישית האיפה מחומר החיתים, ושישיתם האיפה מחומר השעורים, וחוק השמן, הבת השמן, מאסר הבת מן הקור, עשרת הבתים חומר, כי עשרת הבתים חומר. ושה אחד מן הצאן, מן המאתיים, מן משקי ישראל, למנחה ולעולה ולשלמים,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 לכפר בעד בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, בראשון באחד לחודש, כי כך פר בן בקר תמים, וחיתתה את המקדש, ולקח הכהן מדם החטאת, ונתן אל מזוזת הבית, ואל ארבע פינות העזרה למזבח, ועל מזוזת שער החצר הפנימית. וכן תעשה בשבעה בחודש מאיש שוגה ומפתי וכיפרתם את הבית. בראשון בארבעה עשר יום לחודש יהיה לכם הפסח חג שבועות ימים מצות יאכל. ועשה המנשיא ביום ההוא בעדו ובעד כל עם הארץ פר חתק. ושבעת ימי החג יעשה עולה על אדוני שבעת פרים ושבעת אלים תמימים ליום שבעת הימים וחטאת שעיר עזים ליום ומנחה אפה לפר ואיפה לאיל יעשה ושמן הין לאפה בשביעי בחמישה עשר יום לחודש בחג יעשה כאלה שבעת הימים כחטאת, כעולה, וכמנחה, וכשמן.